luister na ons naweek oogendstilte uitsending met een kort oogend ge ge oordenking geleverd door pastoor Jan Wilken van die Mosterstaatbediening en dan luister ons ook na kort dagelikse boodskap soos geleverd door dominee Erik Cornelissen van die NG gemeente Bethlehem Noord Welkom vanmorgen by ons ochend oordenking bestuur Jan Wolkens van Mosterzaad Bediening Ons lees vanmorgen uit Jesaja 54 wat praat oor die toekomst van Sion en ek wil vanmorgen vir u sê dat ek en u het een toekomst in die Heer Jesus Christus en op toekomst lyk baie mooi maar al wat het van kos is dat jy moet heilig lewe dat jy vruchtbaar lewe en dat jy sonde sonde sal wees want die woord van die Heer is die sonde treed dan nummer in. En as ons net vandag net kan ervaar dat ons ons slake raak van sonde en toelade die Heilige Gees ons oortuig van sonde, van gerechtigheid en van oordeel, dan sal dit met ons baie goed gaan. Jesaja 54 vanaf vers 1 Hebel onvrugbare, wat nie gebaar het nie, breek uit in gehebel en juig, Jy wat geen weer gehad het nie, want die kinders van die eenzame is meer as die kinders van die getrouwde, sê die Heere. Maak die plek van jou tein, tent weid en laat hulle die doeken van jou tent woning oopspan. Verhinder dit nie. Maak jou leine la lang en slaan jou penne stuif in. Dit is diezelfde as Jabes' gebed wat sê dat ons ons tentpene moet inkap en dat die Heere ons gebied en ons ruimte waar ons in bedien wil vergroot. En op wat ons moet doen is, sê heren, hier is ons vermoorde. Ons maak ruimte, so die gees van u kan werk in ons levens. So ons kan doen dit wat u wil hee, daar moet gebeur hier in Suid-Afrika. Want jy sal rechts en links uitbreek, en jou nageslag sal nasies in besit neem, en verwoeste stede bevolk. Wees nie bevrees nie, want jy sal nie beskaamsta nie, En vrees geen skande nie, want jy sal nie nodig hee om te bloes nie. Maar jy sal die skande van jou jonkheid vergeet en aan die smaad van jou wederweeskap nie meer dink nie. Want jou maker is jou man, Heere van die leerskare is sy naam en die Heilige van Israel is jou verlosser. Hy sal die God van die hele aarde genoem word. En die here praat met ons vermoorde, wat hy sê vir ons, dat hy ons maker is, en dat hy vir ons al rees een plan het, en dat het met ons sal goed gaan, en dat, dat ons nie hoef te bekommerd vermoorde nie, want hy is ons verlosser, en hy, hy sien ons raak waar ons is vermoorde, en al gaan het hoe moeilik in jou leven, alles sê soos die boodskap van gister, alles daardoor bene, sal die Heere leven breng vermoorde, en daar sal iets gebeur in jou gemeenskap, daar sal iets gebeur in jou huis, en jy sal ervaar, dat jy is met vast vreugde olie gesalf, en jy kan blij wees in Gods Heilige Geest. Dankie, Hemel Vader, vir hierdie oordenking vanmorgen. Dankie, dat al die lof en al die eer kom na u toe vanmorgen. Heren, dankie, dat u ons doorgedraaid, dier die week, Waar het nou naweek is, Heere, dankie dat het nog steeds met ons sal goed gaan En dankie dat ons in die teenwoordigheid kan bly Kom en bezig God vanaf bij in ons, ons bid het in Jezus naam Amen Goeiemorgen lieve luisteraar en baie welkom by van ochendse oordenking Ons lees in Klaagliedere 3 vers 22-23 Sy genade het geen einde nie Op die ontferming kan die mens alpeed vertrouw Dit is elke ochend niet Net tot so ver Vanochtend wil ek graag die vraag vraag, wat is genade? Genade, liewe luisteraar, is nie iets waarvoor ek en jy kan werk nie. Dit is nie iets waarop ek en jy aanspraak kan maak nie. Iets wat ons kan voel, ons verdien nie. Genade is nie soos 'n salaris waarvoor ons werk of een rang wat ons verwerf nie. Genade, sê die skrif, is soos een geskenk. Een geskenk wat aan elkeen van ons gegee word. Die aanbreek van hierdie nieuwe dag, sê klaagledere 3, is byvoorbeeld een prachtige voorbeeld van genade. Niemand van ons het vir hierdie nieuwe dag gewaard nie en niemand van ons kan aanspraak maak en sê maar ons verdien die aanbreek van hierdie nieuwe dag nie. Ons het die voorrecht om hierdie nieuwe dag te kan ingaan weens en alleenlik weens die genade van ons hemelse vader gepaard hiermee skryf Paulus vir ons in die visieus 2 vanaf vers 8, jylle is inderdaad uit genade gered, dier geloof hy die redding kom nie uit jylle eie verdienste nie dit is gave van God, dit kom nie dier jylle eie handewerk nie en daarom het niemand enige rede om op homself trots te wees nie die Heere betoond sy genade liewe luisteraar An ons op hierdie weise dat hy sy eneste seen gestuur het om in ons plek gekruisig te word en daardier het ons toegang tot die eeuwige zaligheid. Mag die aanbreek van die nieuwe dag, as ook die wete van die kruisgebere van Christus ons op die dagelikse basis herinner hoe weit en hoe ver en hoe hoog en hoe diep die genade van ons Himmelse Vader strek mag elkien van ons vandag, aan die, aan die begin van hierdie nieuwe dag, op niet hierdie geskink van genade ontvang. Almachtig Hemelse Vader, sien is brief hierdie nieuwe dag wat vir my voorleid. Bly by my Heer terwe luister na die ochend stilte tyd soos ons aangebied hier door die Erik Kornierissen van die NGE gemeente Bethlehem Noord. Ons nooie om elke ochend om 8 uur by ons aan te sluit vir ons dagelikse stilte tyd boodskap. Vreugdevolle dag word die toegeweins tot morgen om 8 uur, tot ziens. Toe It's good fun.